Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Keife YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, ami üzenőfüzetként is működik, és akkor gondolják, akkor a Patreon oldal által támogatják a két főstábot. Már aggódtam, mert nem vette föl. Bocsánat, csak itt folyamatban volt még egy ügy, és ezt kellett elvégezni, de itt vagyok egyébként, igen. Hangulat? Ja, rendben, rendben. Még? Majd elrontom. Hát azt nem tudom, azt előre azt ön, ön tudja hogy Nem, nem nics a Nem sok úgyhogy nem, szokta, úgy, nem Csak ilyen várakozás teljes a hangja, tehát így abból még nem derült ki, hogy igen, hogy milyen lábbal kelt fel. Ö, biztos, mert nem nem mert még nem nem talán, de vagy, lábbal, vagy jobb lábbal nem nem azt hiszem. Meséljen a mai napjáról, mi lesz ma? A mai napom az jó részt azért szokatlan módon, mert a péntek nagyon ritkán szokott budapesti nap lenni, de a mai nap az budapesti nap lesz, tehát itt leszek bent a minisztériumban, és mindenféle értekezletek és megbeszélések lesznek. Főispánokkal szoktam hetente találkozni, ezek általában pénteken délelőtt vannak, és egyéb ilyen találkozók vannak. Bennem van a hibó, hogyha én még mindig felkapom a fejemet a főispánra? Nem. nem tudom. Nem, én már megszoktam, de azért, mert mivel ezzel a területtel foglalkozom, ezért a január 1-i óta extrém gyakoriságba lejtem ki ezt a szót. <gül> Ugye korány, korábban korábban megbízott volt, az, azt, azt az elnevezést én találtam ki annak idején, tehát még azt is mondhatnám, hogy szívemhez közelebb á, de valójában nem érzett ilyen érzem nézvanasulást egyikkel kapcsolatban sem, úgyhogy én most már zökkönömentesen használom a Novras is Tibor Veszprémi polgárral beszélgetek. Ezen a héten, ami eltelt, hány kilométert rakott abba az autóba, amit ön vezetett, vagy benne volt? 1000-1100 ez, ezer, ezer, ezer, körül hajoltam. Mereért? Hú, ezt most így... Ö, azt tudom, hogy voltam legcsongált tehát tehát Szegeden. Arról olvastam. Tegnap voltam beszprém Tapolca, és ö, azon gondolkozom, hogy voltam-e még valahol. Máshol még nem voltam a hétem, majd most hétvégén lesz megint egy választókerületi kör. Mennyi időt tölt azzal hogy egyedül van és olvas, beleért, vagy akár szépirodalmat, vagy mindazt, amiről egyébként később tárgyalni fog? Ez most már nagyon, ez sajnos nagyon kevés idő. Öm, van olyan, hogy egyedül vagyok, de nem olvasom, mert én vezetek például. Ha, ha a választókerületbe megyek, akkor általában én vezetek, és ilyenkor podcasteket szoktam hallgatni. Úgy, hogy olvasni értelemszerűen nem tudok. Illetve van olyan, hogy sofőrrel megyek, és akkor tudok olvasni, ez volt most kedven, amikor Csongrád Családvár mondjébe sofőrrel mentem, de a nyugalmi állapotú olvasás, tehát az, hogy az ember valahol ül, egyedül és, és olvas, akár szép irodalmat, akár, akár valami felkészítő anyagot, ez, ez percekben mérhető. A szép irodalom az meg talán... hát azért most egyébként pont a Magyar a kapcsán azért percekben mérhető volt, mert verseket olvastam. Az a könyv, ami a kezében van azon a fényképen, az mi? Vöres a teljesség felé című könyve, és nagyon szép uh, uh, borítója volt, azért is, azért is um, azt olvastam a Kultúranapi alkalmából, meg hát önmagában ez a kötet, ez a vöres kötet szerintem fantasztikus. Milyen podcastokat hallgat? <hört> Alapvetően, amiket mostanában az azok történelmi tárgyúak és angol Angol-amerikai podcastek. Tehát a, a, volt egy egy sok hat vagy hét részes podcast Hitler életéről, egy nagyon jó angol nyelvű podcastet hallgattam, és most pedig a nagy diktátorok című podcast-et hallgatom, amiben Stalin, Mao Zedong, Kim il Hú, ki még? a, a Haiti diktátor, a papadok, meg a babydok, ezek vannak. Ez is ilyen több részes, tudom még hány van hátra. Ezeket, ezek a történelmi tárgyú podcastra A kérdésejük nem csak arra vonatkozott, hogy az autóban, hanem nem csak az autóban, tehát a minisztériumban, otthon, ahol van, tehát hogy mennyi ideje van arra, hogy olvasson arról, amivel kapcsolatban aztán később tárgyal. Most már csak percek. Tehát a minisztériumon általában vannak körülöttem, nap végén meg már ilyen, tehát óránban orrág, nem mérhető az olvasási időt, sajnos szeretném, ha ismét mérhető lenne, de, de majd lesz a is ismét. Látom, nagy hatással voltam örülre, mert a közgazgatás és területfejlesztési minisztéri miniszteri biztosait bemutatta. É, é, é csak az igen. nincs benne, hogy Fiala János hatására, de végül is ettől el lehet tekinteni Kisfaludi László, dr. Kupeszkén óra és dr. Petri Bernadet, akit ugye gyakran lehet olvasni egyébként a korábban ő a vezetett intézetnek a blogjában, is, és aki viszonylag gyakran szerepel, ha jól láttam különböző vitaműsorokban. Igen, ez lehet, ezt nem tudom. Úgy tudom, igen, tehát az ez itt a kérdésben, hogy ilyenekben, de ez van az Eustrat karrierihez is köthető. Igen, Önnek van bármilyen uh, policia azzal kapcsolatban, hogy ki, hova, milyen médiaszereplést vállal el? Nem. Tehát nincs ilyen, hogy előzetesen uh, engedélyezni kellene, hogy megtárgyalnánk. Általában hogy hagyom, hogy szabadon menjenek. Ha nyilván ha, ha van olyan nyilatkozat, ami nagyobb portver fel, akkor beszélünk róla, hogy kezelni, vagy, vagy egyáltalán, ez jó volt, nem. de erre, erre példát sem tudok most mondani hívtelen, tehát nem nagyon találkoztam milyen felnőtt emberekkel dolgozom együtt, <gül> figyel, hogy tudják, hogy miket akarnak mondani, és én azt látom, hogy ez nagyjából rendben is van. Van olyan, aki nem felnőtt, de tehetséges is ezért dolgozhat önnel? <gül> olyan van, aki egyetemista még. Nem úgy értettem, tehát nem az életkorát tekintve, hanem aki nem viselkedik felnőtt módjára, de annyira jó, hogy ön alkalmazza. <gül> Uh, nem, ilyen nincs. Ilyen nincs. Ilyen nincs, tehát van, de ő is felnőttként is <gül> tele nagy kört futott, hogy az én .hu nagy er színész, mit mondott őről? de ebben van valami, valami, valami páratlanul ilyen, ez ilyen hungarikum, olvasta? Az idézetet láttam magát, az egész interjút nem Hát, ha nagyon szemtelen lennék, azt mondanám, hogy szóra se érdemes. De az a kiragadvány, amit, amit, ami aztán így befutotta ezt a karriert, amire egyébként én próbálnék magyarázatot találni, de talán Nagy Ervin személye, vagy nem tudom. Tehát, ugye ez erről szól. A kérdés azért mégis mégiscsak vannak olyanok a jobb oldalon, akikkel szóba állsz. Tehát maga, ne jó, nem fogom elemezni. Nekem nincs abstart jobboldali fóbiám, sőt, európai szociáldemokrata gondolkodású emberként azt hiszem, hogy igenis nyitottnak kell lenni arra, hogy megpróbáljuk megérteni azoknak az álláspontját is, akikkel egyébként különböző véleményen vagyunk. Ebből a ligából például Navras is Tibor ki tudnám emelni, akivel például a nem nemrég egy színpadon álltam, és közösen nyitottuk meg egy kulturális teret Szigligeten. Ő olyan nívó ember, aki láthatóan nem tartozik a magyar politikai popul azon lábszagú szeretébe amelyik örömmel lő rám, vagy bárki másra, hanem egy emeltebb értelmiségi szinthez tartozik, akivel le lehet ülni, beszélgetni, kávézni. Én pedig erre mindig nyitott vagyok, szerintem ez az, ami rettenetesen hiányzik a magyar politikából és közéletből. Most úgy érzi, hogy megdicsértek? Tehát nem lábszagú. <gül> Na, azt hiszem, hogy ugye ez az, vagy, tehát ugye, ez, Ön, önnel is már beszélgettünk erről többször, amikor két olyan ember találkozik, akiknek a világlátása nem feltétlenül egyezik, vagy sejthetően nem egyezik, akkor két választási lehetőség. És van tíz percük mondjuk beszélgetni, akkor két választási lehetőség van, és a tíz percet végig dúzzogják, hogy végig <gül> más. Jó, és vegyük és ezt a verziót. Őntén. Miről lehetne dúzzogni? Tehát én, én elmondom, hogy mennyire nem értek egyet Orbán Viktorral, ön pedig azt mondja, hogy neke, önnek mennyire nem tetszik a modorom. Tehát mi az, ami egyébként ebben a tíz percben, ha nem ilyen irányú, akkor olyan irányú, és van értelme, vagy nincs értelme, de akkor is kirobban az emberből, hogy akkor a navracsicson vezeti le a fidesz kapcsolatos feszültség? Igen, igen. Hát voltam én már ilyen, ugye a tipi, ilyen tipikus helyzet volt korábban a reggeli tévéműsorok, amikor tele voltak politikussal és politikával, akár napkelte, akár, akár a TV2-nek, akár a Magyar Televízió, a reggeli műsora, és amíg sorra kerül az ember, addig van, ha odaérkezik a stúdióba, van 4-5 perc, amikor várakozik, és az esetben várakozik az őt követő ember, és aki pedig a, a szerkesztési elvek szerint általában egy másik párból, ellentétes párból származó. De most ilyenkor, amikor van 5 perce, két Egymással ellentétes oldalon álló politikusnak, akkor volt már olyan, amikor nekem részletesen elkezdték magyarázni, hogy miért vagyok hülye. Meg az a párt, aminek a tagja vagyok, az miért rossz úton. És én végighallgattam, és mondtam, hogy az ő sem gondolta reálisan, hogy az életemben ez az öt perc lesz az, ami teljes fordulatot fog előidézni. És most én úgy gondolom, hogy teljesen. Mert ki tudja? Hát, nem lehet, eltudni. hogy ezt gondolta, igen. Tehát a lényeg az, hogy így is el lehet tölteni az időt, meg úgy is el lehet tölteni az időt, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, Amely mégis összeköt minket, bár, bár sok mindenben különböző véleménye lehetünk, de vannak olyan témák, amikről nagyon kellemesen lehet beszélgetni. És én inkább ez, ez utóbbi szoktam választani. Most Nagy Ervin nekem semmi, nem, nem tudok róla, hogy bármi biztos, hogy van politikai nézetkülönbségem, de hát ilyenről nem <gül> <gül> éltünk, valóban. Mi volt az esemény Szigligetem? Szigligetem elkészült egy... Egy, egy kulturális téjére, hát erőm pontosan meghatározta, tehát valóban egy olyan utca, egy ilyen kis sétány, amely... Mikor volt? Ősszel valami, uh -huh. szerintem, szerintem olyan október, amikor kezdett uh -huh. már hidegre fordulni, de még kellemes idő volt, szerintem október lehetett körülbelül. És ott ilyen szabatéri kiállításokat lehet tartani, meg, meg egyáltalán ilyen kellemes, nagyon kellemes kulturális közeg. És akkor ott együtt Léptünk fel valóban, én, mint a térségországgyűlési képviselője, Nagy Ervin pedig, mint meghívott színész, barát, úgy és ott tudtunk egy kevesebb beszélgetni. De hát ezt kellene többet egyébként, teljesen egyetértek Nagy Ergénnel abban. De hogyan kerültek egy színpadon, de ezek nem duettet énekeltek? <há> nem, nem, ő egyébként énekelt, igen, uh, is. Úgy szeretünk egy színpadra, mondom, hogy én, mint a térségországgyűlési képviselője lettem meghívva, ő pedig, mint azt hiszem, barát a, a, az ott, ezt a kultúráis teret megvalósítóknak a, a barátja, vagy, vagy színe. És 10 perc alatt ennyi mindent el tud árulni magáról, látja? Azért maga egy omnipotens a. valaki, tehát, hogy 10 perc alatt ezt bebizonyította, ezért ez a szemére. Magyarországon nem vagyunk. Az a baj, de ebben egyetértünk, vagy azt hiszem egyetértünk, mert többször egyetértettünk már, hogy sajnos nem vagyunk hozzászokva ahhoz Magyarországon, hogy, hogy hogy mondjam, mi nagyon ilyen polarizált érzelmi viszonyokban határozunk meg magunkat, vagy barátok vagyunk, vagy ha nem vagyunk barátok, akkor gyűlöljük egymást, vagy szóba se állunk egymással. Miközben van ez a hétköznapi polgári tempó, vagy nem. Ez a how do you do, how do you do, vagy annál több. Hát mi, egy ilyen beszélgetés, igen, hát lehet, nagyon, szerintem nagyon jól el lehet beszélgetni az emberekkel, anélkül, hogy én most rögtön meg akarnám tudni, hogy ő neki mi a véleménye a családi adókedvezményről. Ezt jól mondja, igen. És Gábor programról, tehát nem kell nekem az, mert politikus vagyok, nem kell nekem állandóan politikai inkább készítetni mindenkit, aki, aki szembe jön. És tudunk nagyon jól úgy beszélgetni egy villamosmérnökkel, egy színésszel, egy, egy asztalossal, hogy mind a kettőnkben kellemes élmény marad meg a találkozásból, és ez szerintem sokkal fontosabb, mint az, hogy most itt ebben politikai missziókat De ugyanígy egyébként eltölthették volna az időt hallgatással is? Biztos. Hát lehetett volna az is, hogy én zavartan piszkálom az orromat három méterre. Hát ezt nem Igen. feltételezem őről. Jó, akkor nem piszkálom az orromat, de zavartan állok magán is, hogy olvasok egy felkészítő anyagot, vagy beszélgetek a saját munkatársaimmal, amit egyébként teszek a nap 24-ból, ugye folyamatosan. Tehát, hogy igen, biztos így, ez is lehetne, és, és a magyarok sokszor szokták ezt választani. Brüsszelben is volt ilyen élményem, hogy amikor nemzetközi rendezvény van, és ott van a magyar delegáció, akkor mindenki beszélget mindenkivel, kivéve a magyar delegációt, aki... Borzasztó. Beleértve azok a fotók, amelyek mindig mutatják Orbán Viktort egyedül, hogy egyébként tényleg egyedül van, vagy csak azokon a fotókon, de abban az van benne, hogy ez a párja, akivel senki sem áll szóba. Őt mindenki utálja. Ebben lehet, hogy van tendenciós én sem tudom, mert sosem voltam ott az európai tanácsüléseken, ahol ez általában ezeket a képeket. Szoktam őre gondolni, de tegnap egy meglehetősen kínos, vagy nem is kínos, ez inkább szörnyű esemény kapcsán gondoltam őre. Nem tudom, visszaemlékszik-e még arra, hogy ön elégedettségét fejezte ki a magyar közlekedés, kultúra fejlődése kapcsán. De amikor Ősi Gergely, második kereti polgármester beírását, olvastam a Facebookon ma reggel a piros lámpán áthajtva négy gyalogost elütöttek a Margit körül hármas szám előtti gyalogát kellőn, a kellőd és megsérült, akkor arra gondoltam, különös tekintette arra, hogy nem ez az egyetlen zebrán egyébként esőséget meg nem adó autóval kapcsolatos hír, de egy egyszerűen négyet, szóval most kugligolyókkal, vagy kugligolyóval és bábukkal azért nem jönnék elő, mert az meglehetősen a hozzáállás lenne. De négy embert elütni, még akkor is, hogyha egyikük se sérül meg, de egy súlyosan megsérült gyógyulást kívánnak, és remélem nem voltam félreérthető. Szóval van még, min javítani Navraci szenftest? Háhoj, ne, én nem, nem. hát azért, a lomkoronasétány. Van, mit tudom én, egy évben 53 ezer Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás, és abból van egy lomkoronasétány, akkor mindenki az egy lomkoronasétány. Igen, hát bár a zebra is így jelenne, de jó, hogy ezt említi. Ami a hatházi Ákos tevékenységét illeti, az egyébként ön azt mondja, ha igaz is, akkor is úgy van feltüntetve, vagy nem jellemző? Hát én azt tudom, amit Hatház velem kapcsolatban, a, a, tehát mert azokat ismerem, azokat az ügyeket többiről egyére, az nettó baromság, amit Hatház azzal kapcsolatban ír, úgyhogy ha ilyen a többi is, akkor semmit nem tesz hozzá az ügyek menetéhez. Önnek vele ez ügyben megbeszélni valója van -e? Nincs. Azért, mert értelmetlen, azért, mert nincs hozzá kedve, azért, mert nincs rá ideje CDEF? Ha, egyéb, igen, mind, vagy nem tudom, persze, hát és a is találsz szemek? Lehet. De hát akkor ezeket ki kell vizsgálni, és meg kell nézni. Ilyen, amiben én állam belekötött, az az volt, hogy Pusztamiskén egyébként az ország 300 legszerényebb településeinek egyikére, ami a választókörleten tartozik. a polgármester kérésére egy a község költségvetéséből megvalósított zebrát, ami zebra uh -huh. most tétel egyébként a biztonsági előírásokban. Ezt átadtam, és erre Hatház Jákos azt írta, hogy én milyen hülye vagyok, hát ez nem is Európai Uniós pénzből valósult meg, meg egyáltalán én már mindent megragadok, hogy a kamera közelébe lehessek, mert hogy ezért hajlandó vagyok elvenni kusztamiskére és átadni egy zebrán. Hát, igen, pusztam isként, ez egy óriási erőfeszítés volt, hogy ezzel megvalósulhatott. Ők azt megtiszteltetésnek érezték, gondolom ezért hívtak meg, hogy én menjek el, és pusztam is kell a választókerületemben van. Tehát, hogy ennyi igazságtartalma van az ő bátjainak, más ügyekben is, akkor akkor nincs értelme ezekkel foglalkozni. Ez mocskolódás. Nem, nem pedig kritika. Legutóbb talán az Izrael kapcsolatos nyilatkozat, parlamenti nyilatkozat kapcsán beszélgettünk, és akkor nagyjából azt mondta, hogy kiírta magát a komolyan vehető politikusok közül ezt elengedve, de ezt magánál a témánál maradva, de ha nem akar tudomásul veszem, mindaz, ami most uh, Izraelben, Gázában, a környéken történik um, az ezzel kapcsolatos társadalmi felbuzdulás nem csak egyetemeken, ezzel kapcsolatban van-e bármi megosztani valója velem és a nagy érdeművel, vagy a nagy érdeművel is velem? Amin elgondolkodik. Hát persze, nagyon sok minden hogy Háborús körülményeknél egyrészt milyen milyen elképesztően nehéz betartani a normákat a szó, a szó minden értelmében, tehát az erkölcsi normáktól kezdve a jogi normákig az emberek milyen szélsőségesen érzelmi, szélsőséges érzelmi álláspontokat tudnak elfoglalni, és, és az egész helyzet mennyire érzelmileg is kezelhetetlenné tud válni. Uh, persze, én nagyon sokat foglalkozom ezzel, én, én ugye írtózom a háborútól, a háborús helyzetektől, de ez, ez nem, nem csak egy szónoki fordulat, hanem fizikailag is írtózom. Tehát, uh, a, a legnagyobb rossz, ami az emberiséggel történhet szerintem a háború, ezt az Európa 20. századi történelmet tökéletesen megbizonyította, egyszerűen a minden értelmezési keret felbomlik, és, és minden őrület valóságá válhat, és ebből adódóan ez egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztető jel számomra. Az is, ami ott történik, az is, ami Ukrajnában történik, és az is potenciálisan bárhol a világban történhet. Ha önöm múlna, akkor lenne palesztinálam? Ha rajtam múlva, akkor megbíznék olyan embereket, akik értenek hozzá, hogy megütössék, hogy legyen a palesztinállam, vagy nem, és az alapján döntenék. Én, ezt, én, én magam ennyire nem, nem ismerem ezt a történelmet. Ilyen nyomaim, vagy emléknyomaim és ismeret nyomaim vannak, de én ezt a jelenlegi tudásom alapján nem tudom megvonulni. Az egy komolyabb háborús góc, mint az orosz ukrán háború? Vagy ezek összehasonlíthatatlanok? Hát ez egy gyakorlatilag 70 éve fennálló... Igen, csak most ennek a kiterjedtségeire, ennek az irritáltságára. Gondolok, arra a potenciálra, ami most benne feszül. Annyiban talán igen, hogy az orosz-ukrán háborúban két állam ö, háborúzik egymással. A, ö, itt ö, nem a palesztin állam és az izraeli állam között zajlik a háború, hanem nem is a palesztin hatóság és az izraeli állam között, hanem, hanem a terrorszervezet és az izraeli állam között. Inkább a, a 2001. szeptember 11-e utáni afganisztáni amerikai ö, megtorló akciókkal tart, Tudom, ezt hasonlatosnak, de lehet, hogy ez egy teljesen téves elképzelés. Mennyire lenne más a gondolkodás, a Magyarország nagy hatalom lenne? Mennyire lenne más a gondolkodás? Igen. Nagyon. Én nagyon sokat gondolok arra, hogy egy amerikai, vagy akár egy brit politikusnak is, mennyivel másabb a, a horizontja fogalmazunk így, hogy, hogy nálunk az egészen ritkán fordul elő, hogy a magyarország gyűlés. Külpolitikai napi rendi pontot küld, plenáris ülésre és azt megvitatja, miközben a, a brit parlament, az amerikai kongresszú gyakran ö, teszi ilyeneket. Nyilván ez, ez, ez, ez nagyban megváltoztatná a horizontját is a magyar politikának, ha nagy hatalom, akár középhatalom is lennénk. Jelen pillanatban szerintem ez ö, mi jobbára csak a belpolitikára belejött az európai belpolitikát is. Ha már itt állunk, akkor a svédországi NATO csatlakozással kapcsolatos jellegi helyzethez van ebben bármi tenni valója? Hát sajnálatos, hogy így alakult az egész, de én abban bízom, hogy meg lesz a szavazás, és, és uh, Svédország tagjává válik a NATO-nak. NATO természetesen kezdetől fogva támogattam Svéd nato semut. Elmehetünk a nagy politikából Szegedre? Próbáljuk meg így. Próbáljuk meg. De adok egy kis át, tehát így ilyen szuszonásnyi időt, amíg áthelyezzük a fókuszt. Jó. Azt mondja a Zai Péter, hogy a tárgyalás után kiemelte, hogy a minisztérium képviselői nagyon kedvesek voltak, a találkozó szívélyes hangvételű volt. Ez ön. Emlékezem vissza, hogy hónapokkal ezelőtt én meglehetősen ingerülten tehát különös tekintettel az elmúlt idők beszélgetési hangneméhez képest kérdeztem öntől, hogy mit szól Lázár János azon megnyilvánulásához, mely szerint um, hely, ha hasonló vezetésű lesz, mint most, akkor nem fog uh, semmilyen kormányzati segítséget kapni, mert hazaárulókkal nem dolgozik együtt a kormány, és akkor azt emlékszik, hogy ezt a mondatot ön akkor mivel kommentáltam? Én emlékszem. Nem, nem emlékszem, de sejtem. Hát szó szerint nem ükszem. Azt mondta ön, hogy erhez önnek nincs hozzátenni valója, hiszen ez Lázár János véleménye, nem a kormányzati. Ja. Ehhez képest, 48 órával később, hogy ön volt szegedem. Azt mondta Lázár János a rádió hétnek, mert ő most már ott nyilatkozik, máshol ilyen hosszú interjúkat csak elvétve ad. Ha valami segít az ügyön, engem kikapcsolhatnak, ugye arról van szó, hogy ő nem indul egyéniben, nem indul eh, polgármesternek sem, eh, polgármesterként idén, és nem indul két év múlva. Ha valami segít az ügyön, engem kikapcsolhatnak, vagy elfelejthetnek, és kérem is, hogy ne keressenek ilyen helyi politikai ügyekkel. Azt csinálnak, amit szeretnének, de minden döntésnek meg van a maga a következménye, amit viselni kell. Mi elmondtuk a kormányzatból, nyilván nem véletlen mondtam ezt, hiszen ezt megbeszéltük a miniszterelnökkel. Nem tudunk olyan városvezetéssel együttműködni, semmit, sem sem másra az országban, aki elárulta a hazáját. Ez kerek 180 fokban áll ellentétben azzal, mint amit önképvisel. Azt kérdezem öntől, hogy nekem ezt a diszkrepanciát hogy kéne feloldanom? Nem tudom. Én, én mindenkivel, tehát én, én hogy mi? Én mindenkivel leülök tárgyalni. Van olyan, aki velem nem ül le tárgyalni, én mindenkivel leülök tárgyalni, az egy más dolog. Tehát én úgy gondolom, és én nem tartunk még kormányzóvásárhelyre az együttműködésnél. Akár tarthatnánk is, vannak olyan ellenzéki vezetési városok, amelyekre a kormány együttműködik, és ilyenkor nem hangzanak el ilyen, ilyen e, kijelentések. De itt pontosan annyi történt, hogy Márkiza Péter, Elmondta nekem, pontokba szedve, hogy ő neki milyen problémái vannak a kormány politikájával, fejlesztéspolitikájával, és milyen problémákat lát. Én pedig ezt meghallgattam. Mint ahogyan meghallgattam volna a Botka t is, ha vette volna a fáradtságot, és eljön, helyette az alpogármesterét küldte, ezért őt hallgattam meg, aki szintén elmondta, hogy. Szeged... Ez barátságtalan gesztus? Az, milyen, hogy milyen problémái vannak a. a a Szeged városának, a kormányzati politikával. De én úgy gondolom, hogy egyrészt nálam ez elfér, az én hátamon elfér, másrészt pedig ezt lehetőséget kell adni, hogy egy ellenzéki politikus elmondja négy szem közt is, vagy hat szem közt is, hogy miben nem ért egyet. És én ezeket feljegyeztem, mert lehet belőle tanulni. Lehet, hogy nem tudjuk hasznosítani, mert netto ideológiai kifogások mondjuk, olyan is volt köztük, de lehet, hogy van olyan, ami egyébként akár megoldható is lenne, és mindenki számára jó lenne. Kórmezővásárhelyen is laknak Fideszes szavazók, és Szegeden is laknak Fideszes szavazók. Én Veszprémiként megértem azt, amikor a kormány azért büntette Veszprémet, mert Fideszes vezetésű volt, és volt olyan is 1998 és 2002 között, amikor azért büntette Veszprémet, mert SZDSZ-es vezetésű volt. És én, mint Fideszes Veszprém polgár, pontosan láttam, hogy Egy nagyon rövid gondolatjelben elmondja, csak egy-két példával, hogy maga a büntetés mit jelent? Azt, hogy nem mennek, oda, nem mennek oda fejlesztések, és nem hajlandó oda menni mondjuk vezető politikus azzal az indokolással, hogy oda azért nem megy, mert... Vagy nem. És ez nem szubjektív, ez objektív, ez tényszerű? Ö, ezt nem értem. Hogy nem megy oda? Azt értem, de hogy a pénzekkel ki lehet mutatni, hogy más a pénz elosztása annak függvényében, hogy hogy alakulnak a politikai viszonyok. Hát volt, amikor Veszprém azért nem kapott pénzt, mert éppen a volt város, persze. És ezt nem mit csináltuk, nem mit csináltuk, hanem azok, akik most számon kérik rajtunk egyébként a vagyunk kiegyensúlyozó fejlesztés. Hát én erre mindig példaként azt szoktam elmondani, itt van Ajka városa, Ajka városa adottságaiból, szocializációjából adódóan, uh, alapvetően egy baloldali beállítottságú város volt, sokáig, most is talán azt nem tudom. Van egy polgármestere, akit megválasztottak, soha az akit szocialista uh -huh. polgármester aki világos képpel rendelkezik a város fejlesztéséről. Vannak vitáink politikai kérdésekben, vannak, amiben nem tudunk együttműködni, sőt, kritizáljuk egymást, és vannak olyan fejlesztési kérdések, amiben együtt tudunk működni, és az jó az ajkai szocialistának is, az ajkai fideszesnek is, van az egész országnak jó. Szerintem a hétköznapi életben azok az ideológiai felosztások, én nem nagyon tudok mit kezdeni. Hogy... Én ezt tökéletesen értem, és ebben nagyon konzekvens, de én nem fogom harmadszor felvetni. Magyarországnak egy kormánya van, annak vannak miniszterei. lehet -e két ennyire különböző hozzáállás, hiszen ez azért változatlanul nem burkolt fenyegetés, miközben lehetséges, hogy ön nem ígért meg támogatásokat, de ön együttműködő, Lázár János pedig kizárja azt, hogy ezzel a vezetéssel együtt lehessen működni, illetőleg, hogy támogatásban részesülhessenek. Ja, én erre azt tudom mondani, nem tudom, ez nem az én kompetenciám. Amikor a miniszterelnek azt mondja, hogy én ezt nem tehetem, és ezekkel nem ülhetek le, akkor nem fogok leülni. Ami nem mondja ezt, addig le fogok ülni. Egyértelmű. Sajnos ebben a körbe tartozik az is, hogy a Miskolci a demokratikus koalíció a Miskolci szervezetet nagyjából kiátkozta verespát. Sem hiszem, hogy én csináltam volna, vagy én az én hatásomra tettem volna ezt. Hát ez elvállalta, hogy Brüsszelben felszólal az Erasmus mellett. De én úgy tudom korábban született már egy döntés, hogy a koalíció nem fogja támogatni. Igen, de az egyáltalán a kuratóriumi tagsággal volt összefüggésben. Tehát, hogy ez egy bűnös dolog. Ha ezt is fölvették akkor a vádpontok közé, nem tehetek, hát most... Tegye föl magának veres pálaszt a kérdést, mi fontosabb, havi 1,2 millió forintos kuratóriumi díj, vagy az, hogy Miskolc Egyetem kutatói, tanárai, hallgatói boldoguljanak és gyarapíthassák tudásukat, építhessenek kapcsolatot Európa Szabad Egyetemein? Hát a, a minden mutató azt mutatja, hogy az alapítvány egyetemek sokkal jobban köszítenek mint korábban, tehát a miskócéljaim oktatói úgy is boldogulnak, hogy beres tagja a kuratóriumnak. Van-e jelentősége annak, hogy hiába győzködték a képviselőket az Európai Parlamentbe, perli az Európai Bizottságot a Magyarországgal kapcsolatos 10,2 milliárd eurós szóló döntés miatt, vagy ez egy újabb pont, egy egyenesben, de ennek? Egy újabb pont az egyenesben, a magyar képviselők részvétele ebben az egész akcióban szerintem felették sajnálatos. Tehát azok, erre, erre én is azt tudom mondani, hogy azoknak a magyar, európai parlamenti képviselőknek el kell majd ezt számolniuk a lelkiismeretükkel, akik, akik erre teszik fel, gyakorlatilag az egész politikai karrierüket, hogy megakadályozzák, hogy Magyarország Európai Uniós forráshoz üssön, illetve amikor Európai Uniós forráshoz jut, akkor pedig az Európai Bizottságot emiatt a legélesebb hangon vonják fel a nem állítanám, hogy végül, de utolsó sorban, de ugye az idő véges. Önnek egyáltalán volna-e bármilyen kompetenciája a nem kivágása kapcsán, ami egy szegedi történet, és amellyel kapcsolatban korábban születtek döntések, de öntől is kérték, hogy ez ügyben lépjen fel, és akadályozza ezt meg, amit a híradások szerint nem tudott megígérni azzal kapcsolatban, hogy határozat született az iskola létesítéséről, de vajon a véderdő dővel kapcsolatos dolgok, mennyiben tartózhatnak önhöz? Vállalhat-e szerepet a tekintetben, hogy annak mégis megmaradjon a helye? Mennyire volt ez kardinális, vagy sem? Szóval egyébként a tárgyalások során nem került, Szegeden. nem került elő, 18-ban indult ez az egész ügy, tehát én nagyon a végére menek csak bele. Kormányhivatalnak volt korábban kompetenciája. Az a probléma, hogy kielőltek egy területet, valóban védeldőt, Ö, és a Szeged városért nem fogadja el, ami csere ingatlant a helyére, e helyet felajál. ott viszont a tervezett ingatlan nem, épületen nem férnek el. Tehát itt megy a és, és a, a, a város és a a beruházó valamint a kormány között megy egy ilyen taktikai csata, vagy nem tudom. Én a jogszerűség tehát itt a kormányhivatal a jogszerűség mentén tud csak előre haladni, és azt látom, hogy ez egyre inkább politikai vita lesz. Nyilván ahogyan a szegedi önkormányzati választásokra kanyarodunk rá, ugye ez még inkább az lesz. Jogszerűség teljes egészében jogszerű az, ami, ami 18 óta már itt terveződik, vagy tervezik ezt a beruházást, úgyhogy nem tudunk beleszólni. Köszönöm szépen. Nem állítanám, hogy a NATO tagsággal kapcsolatban, de egy hét múlva Stockholmban leszek. Lehetnék kicsit melegebb is, de hát ez van, nem mondom, hogy ez kell szeretni. Mikor volt utoljára Stockholmban? 2000, mikor is voltam utoljára Stockholmban? 20... 22 nyarán szerintem. Igen, 22 nyarán. Akkor találkoztam az Európai Ügyi Miniszterrel a választások előtt között. Igen, és nagyon jó tárgyalásokat folytattunk. hogy tetszett Stokholm? Én szeretem Stokholmot, bár az én kedvenc északi városom Helsinki, de szeretem Stokholmot is. Göteborg. Hogy nem Bergen. Bergen. Oslo. Oszló is szép. Ezek mind szép hárosok, Jöjjön. de nekem helyszünk ki a szívet Oké, okay, rendben van. Úgyhogy akkor, hogyha nem beszél rossz néven, akkor a jövő hét kimarad, és akkor két hét múlva. De ne reménykedjen, két hét múlva felhívom. Jó, jó, rendben. Viszont hallásra. Viszont hallásra. is Tibort hallott. Én is jó reggelt kívánok immáron adásban Horváth Csaba, Zugló polgármestere. Idén együtt, az idén is folytatódik a Kejfejancsi és a Zuglói Önkormányzat együttműködése, amely nem terjed ki az egész évre, amelyben nyilvánvalóan az is szerepel, hogy Horváth Csaba sem tudhatja azt, hogy hogy alakul az önkormányzati választás, és felelősen úgy döntött, hogy így arra, arra az időre vonatkozzon az együttműködés, amíg ő biztos, polgárvester polgármester. Korrekt? Igen. Azt kérdeztem, hogy ez a megfogalmazás korrekte? csak nem kíváncsi, hogy hova fogsz kijuk. Oda, oda, oda sehova se ki. Oda lyukadok ki, ha már ragaszkodsz ehhez a kifejezéshez, hogy természetesen nem meglepetésszerűen a múlt héten felhívott engem Várnai László, hogy szeretne megszólalni az ügyben, ami vele kapcsolatban elhangzott, amire azt mondtam neki, illetőleg hát miután én azt ígértem, hogy hétfőn felhívom, de ő megelőzött, így aztán SMS-t küldtem neki, mert saját maga magát egyébként becsérélhetőnek tartotta Rózsa Andrással is, és azt válaszoltam neki, hogy miután február 15-ét adta meg határidőnek a főpolgármester, hogy a pártok meg tudjanak egyezni, február 15-e után, ha gondolja, akkor elmondhatja a gondolatait, nem annak az együttműködésnek a keretében, amiben mi beszélgetünk, de az, hogy végül is valaki elmondja a véleményét, az nem feltétlenül együttműködés keretében zajlik, és szükségesnek tartottam elmondani, hogy nyilvánvaló, hogyha van egy olyan helyzet, mint ami glúban van, akkor az eddigi szerződő partnereim mindig olyan vonalúak voltak, kivétel nélkül, hogy sohasem zárkóztak el attól, hogy más is megszólaljon, legfeljebb ők nem szerettek volna egy időben velük szerepelni. Ez volt az a bevezető. Tehát ezt a két gondolatot kötöttem össze, egyben tájékoztattalak arról, hogy mi történt. Rendben, megtörtént. Um, ugye, um, te meglehetősen a magad módján, tehát Horvát Csabásan nyilvánultál meg az egyenes beszédben azon politikai helyzet kapcsán, amely hát vagy fennmarad, vagy megváltozik, egyelőre nincs még változás benne, ez zuglót illeti, hiszen jelen pillanatban a fővárosban úgy tűnik, hogy regnáló polgármesterrel szemben az ellenzék itt állít ki egyedül egy olyan jelöltet, aki megbontva az egységet indul az ellen, akivel nem csak hogy szövetségben indult, de mellette alpolgármesterséget vállalt. Van-e bármi kiegészíteni valód ahhoz, ami egyébként az egyenes beszédben ennek kapcsán elhangzott? Hát igen, ezt mindenki döntse el, hogy mennyire fair, Együtt, együtt dolgozni a polgármesterrel, végezni a munkát, amit ő meghatároz. Most nem is minősítem, hogy jól vagy rosszul, de végezni a munkát. Majd utána azt mondani, hogy nem betartva, amit egyébként mindenhol máshol elvár az ellenzék egymástól, hogy tartsa tiszteletben 2019 győzteseit, legyen szó akár egyéni önkormányzati képviselő győztesről egy testületben, vagy a polgármesterről, mint győztesről a testületben. De ez Szerintem önmagában is e, érdekes. Ugyanezen az alapon is ezt, e, ezt mutattam be az egyenes beszédbe, hogy ha csak ez a rabló logika érvényesül, akkor nyilván Soproni Tamásra is ráindíthatna az MSZP, de ez szágába sincs. Mi azt gondoljuk, hogy Soproni Tamás is jól végezte a munkáját, és nincs rá okunk, hogy mi vele szemben jelöltet állítsuk. Az egy másik kérdés hogy egyetlen egy dolgot szokott hatházi árvos, és sőt, a Momentum megjeleníteni, hogy szerintük nem elég átlátható zungló. És erre egy tényadatot hagyt tegyek, van egy K-monitor eh, K-monitor elemzés, amiben a Transference International, és azok az átláthatósági szervezetek működnek közösen eh, össze, akik egyébként ebben hitelesek, és ők mit, e, auditálták a. A hetedik vagy nyolcadik volt Zugló? Zugló a harmadik volt, csak mellesleg megjegyzem, hogy ugyanebben a kutatásban a Terézváros a hatodik helyet szere szerezte meg. És nem vagyok elégedett a harmadik helyre, tehát hogy félre ne értsük egymást, csak a harmadik az mondjuk pont három helyezéssel előtte van. Tehát sok mindent lehet mondani Zuglóra, de hogy. Kevésbé átlátható, mint a Momentum ö, favoritja, ezt nyilván nem lehet mondani. És én elismerem, a, én a hatodik helyet is egy nagyon jó helyezésnek tartom, ahonnan még ötöt kell ö, megpróbálni javítani. És ugyanezt gondolom Zuglóról, de azzal támadni az uglói önkormányzatot, hogy át, nem átlátható. Ez mindig egy olyan homályos maszatolás, ez a gyanúkeltés, aminek nincs alapja, az objektív tények más mutatnak, de alkalmas arra, hogy a, a választókat vagy a polgárokat elbizonytalanítsák, és ezt mérhetetlenül tisztességtelennek tartok. Um, Teszel-e bármi, tesze bármit annak érdekében, hogy ebben változást legyen, vagy a másik félnek kell e, változtatnia? A 2019-es összefogás koalíciója működik, a DK, az MSZP, az LMP és a párbeszéd kötött megállapodást a közös munka folytatásáról. És valóban nagyon sok eredményünk van, amit az elmúlt években egy, egy vittünk végbe, mert nem egyedül a polgármester a, a kerület életét felvirágoztatni. Természetesen ő látszik a legjobban az ő hátán csattan az ostor, vagy ő kapja a legtöbb dicséretet, de ezzel együtt ez egy csapatmunka. És én ezzel a csapattal kívánom folytatni a munkát is, a csapat is kívánja folytatni velem a munkát erről, megállapodtak a pártjaink, hogy ebből az összefogásból a Momentum ugye valamilyen általános politikai szándék miatt, mert maga az, hogy felrugni az ellenzéki együttműködést, ez Donát Anna hónapokkal ezelőtt megindította is, kíváncsi vagyok, hogy ennek, ennek, ennek mi a vége, egy kicsit úgy látom, mint amikor a kopoly beugrik a kaptuszok közé, és amikor megkérdezik tőle, hogy ez, ez mi, mi volt a koncept, akkor azt mondja, hogy hát először jót lett nektek, most kicsit szúr. Szóval én nem egészen értem, hogy miért jó ez az országnak, miért jó ez az ellenzéki politikának, miért jó ez az összefogásnak, hogy van egy, van egy politikai erő, aki ahelyett, hogy politikai tartalmat gyártana, ehelyett ilyen struktúrális együtt nem működési eh, politikát kezd indítani. Én ezzel mélyen nem értek egyet, mert ha valami 2022 kudarca, akkor szerintem az, hogy nem alakult ki az a fajta kölcsönös tisztelet és elfogadás az ellenzék együttműködő pártjai között, ami alapján kormányzó képességükbe hitelesnek eh, látszottak volna. És hogyha ezzel nem tudunk változtatni, akkor sajnos ugyanaz lesz eredménye 26-nak, 30-nak, 34-nek. És én elkötelezett vagyok abban, hogy ez ne így legyen, hogy egy normálisabb Magyarországon élhessünk, ahol adott esetben nem kell elköltözni egy fiatalnak, hogyha boldogulni szeretne. De ahhoz nem az az érdekes, hogy melyik párt éppen mekkora azon a napon, amit a kutatások megemlítenek, hanem az érdekes, hogy mit tudunk hozzátenni, mivel tudjuk ezt a jövőképet alakítani annak érdekében, hogy tényleg jobb legyen. Azt mondtad, hogy ami az önkormányzati választást illeti, csak akkor lesz előválasztás a kerületben, amennyiben mindenhol máshol is megtartják, úgy, ahogyan 2021-ben, mint a 106 egyéni választok közöttben, akár egyelő volt, akár több. Igen, ezért mondtam el a hatodik kerületi Momentumos Soproni Tamás példáját, tehát hogyha ott is tartanánk előválasztást, Ugyanúgy akár töröszlegesen ott is vannak súrlódások, konfliktusok, de az MSZPN-nek ellenére támogatja sokan, itt a más újraválasztását. Tehát ha mindenhol van, akkor természetesen itt is lehet, de van még egy probléma, hogy a Momentum bejelentette, hogy ők önállóan indulnak. Most az önálló indulás az, az egy kicsit más, mert ha a szövetségen belül, tehát az együttműködő szövetségen belül azt mondja valaki, hogy te figyelj, én szeretnék egy ilyen házi versenyt akkor arról lehet folytatni egy politikai vitát, aztán majd lesz valahogy. De ha valaki kiszáll, és ugyanannyira kint van, mint például a kutyapárt, ami már sokszor bejelentett, hogy soha senkivel nem akar együttműködni, akkor milyen alapon tartasz az előválasztást vagy olyan szervezettel, aki nem akar veled együttműködni. Mert az együttműködés az nem csak polgármestert jelent, közös képviselőket jelent, és közös víziót, hogy mit, akartuk, mit, mit akarunk a következő években közösen elérni, megvalósítani. Na de ha nem azonosak a célok, akkor hogyan lehetne előválasztást tartani? Tehát előválasztást tartunk, és... Erre mondtad azt, hogy ezzel az alapon akár a Fidesz jelöltjével is lehetne akkor előválasztani. Hát igen, nyilván az már extrém, de a kutyapárti jelölt az egy jó példa, mert hát semmilyen együttműködés a kutyapárt és az ellenzék között sehol. Na most ezen az alapon, ha tartalánk előválasztást a kutyapártal, amire egyébként a kutyapárt nem nyitott, akkor, akkor nem értem, hogy mi lenne azzal a programmal, amit mondjuk a koalíció mondjuk négy vagy öt párti jelleggel összeír összeámod, és amit meg akar valósítani. Tehát, hogy ez egy, ez egy abszurdum. Ha momentum nem pattant volna ki, hanem marad a szövetségen belül és a ezeket a kereteket heszegeti, akkor ez egy legitimebb uh, érvrendszer lett volna legalább politikai. Emberileg, nyilvánettem még tisztességtelen, de ez egy külön történet. Uh február 15-ig, amit határidőként szabott a főpolgármester erre többször nem térek ki. Ugyanakkor konkretizáltad azt is, amit korábban nem neveztél meg, pontosan nap szerint, mely szerint február 12-én lesz majd tárgyalás ezzel a... Most mi ennek a, a te számodra hogy szól ennek a projektnek a neve, te hogy hívod? Rákos minimaxi dugaj. Igen, itt is ez szerepel, de gondoltam, hát te, hát ha mást mondasz. Ezzel kapcsolatban majd előbb-utóbb kapsz valami leíratot, vagy majd ott a helyszínen fogod megtudni azt, hogy mi a tárgyalási alap? A helyszínen fogom megtudni, nyilvánvalóan, illetve valószínűsíthetően nem számítok arra és Inkább irányokban és stratégiai célokban szeretném, hogyha ha a közös nevezőre jutnánk és az első közös nevező, hogy tágabb értelembe kell tekinteni. Most azon, azon kívül, hogy elmerüljünk már azokban a részletekből, hogy akkor eh, hogyan tud lenni legalább egy 35-40 hektáros parka eh, 85-100 hektáros területen. Tehát ez, ez is egy nagyon fontos kérdés. Meg hogyan lesz az élhető? Hogyan... Eh, hogyan lesz egy olyan új városrésze az uglónak, hogy az nem terhet jelent sem a városra, sem az hanem, hanem mondjuk egy lehetőség. Tehát ennek nagyon sok feltétele van, és nyilván a 460 méteres felsőérték, amit már megint leírt valaki, ezek már olyan abszurditások, amiben nem is érdemes ebben a stádionban foglalkozni, de amivel érdemes foglalkozni, hogy milyen infrastruktúrális fejlesztésekben gondolkodik a kormányzat, annak érdekében, hogy ne tegye tönkre, hanem adott esetben működjön majd ez, a, ez az új városrész az ugrónak. És ehhez kötődik egy nagyon fontos plusz, a négyes metró építésének a folytatása, aminek első körben legalább a Bosnyák térig el kellene mennie, ahova éppen most a kormányzat a kormányzati negyedet építi, tehát sok ezer kormányzati dolgozó fogott naponta ingázni. Ezért is fontos, és számos érven van amellett. mellett, hogy miért érez meg az idő arra, hogy a négyes metró folytatását komolyan elővegyük, amivel, amilyen tervekkel én egyébként rendelkezem. Tehát én ez 2011-ben, amikor a kormányzat úgy döntött, hogy törli a kettes szakasz, tehát ezt a biztokosságtéri terjedő szakaszt, hogy én ezeket a dokumentációkat elraktam, vártam a, a boldogabb időkre, amikor ezt elő tudjuk venni. Nem ebben a konstellációban gondolkodtam, ezbe bevallom őszintén, de most van egy helyzet, van egy, egy Elképzelés a kormányzatnak, és én egy dologban, egy dologban nem tehetek más, mint polgármester, hogy addig próbálom a tárgyalasztalnál őket szakmailag nyüstölni, amíg, amíg valahogy koncenszerzusa nem jutunk, hogy összességébe zuggló egészét, a főváros egészét közösen kell látnunk, és összefüggéseiben kell látnunk, hogy például a közlekedés infrastruktúrája megfelelő legyen. Mondok, pár példát, hogy érthető legyen. Az elmúlt években, mondjuk az elmúlt tíz évben a legtöbb kormányzati beruházás a zuglóban történt. Ott van a stadion, több száz milliárd forint, nagyon nagy forgalmat generáló létesítmény, objektum, csomag. Ott van a Városliget beruházás csomagja, ami megint nagyon sok látogatót vonz. Ott van a kormányzati negyed, téren most épül, nagyon sok közlekedőt vonz számos kisebb-nagyobb beavatkozás, és ezen felül most egy 3000 milliárdos e, borzasztó nagy beavatkozás a Rákos rendezet. Most egy dolog közös bennük, hogy egyiket sem követte a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Pedig borzasztó nagy többletterhet terhet jelent a korábbiakhoz képest. És beérett a, a kényszer, az időfaktor és a, a lépés kényszer arra, ebben e, a nyomásban, amit ez a sok-sok projekt állít elő, komolyan elővegyes tervezet. E, boldogan meghallgattam, csak szeretném, a tudná, hogy ezt egyébként minden beszélgetésünkben elmondod, csak mert hogy én odafigyelek, de maradván a... Ez témám. <laughs> Rendben. E, azt kérdezem tőled, e, közlekedés, van-e Horváth Csabának érdemi hozzászólása ahhoz a vitához, ami a járat ritkítás kapcsán, járatsűrítés, a tetszik, kialakult az elmúlt napokban. Nem mondom, hogy hetekben, mert a hetek az túlzás, de a második hete tart. Igen. Na most én elolvastam mindent, ami ezzel kapcsolatos, és a PKK vezérigazgatójának is a leveleit, a szakmai tájékoztatóját. Ő úgy vezette, le, és nyilván ennek két, két lába van. Az egyik, hogyha korábban zsúfoltság volt, egy bizonyos időszakban e, a felszállni vágya... Egyebek között a zugló vasútállomás volt, e, ugye... Az e, a sérőkép. Nyilván ott meg kell e, próbálni erősíteni a hálózatot. Ott egyébként az a probléma, hogy egy csőkígyónak kellene lennie, mert olyan mennyiségben e, érkeznek az utasok, hogy egyszerűen folyamatosan kellene ott állni egy busznak, ami folyamatosan megy el, de ugye van fel és leszállási idő, tehát ennek van egy korlátja, amin túl már nem lehet. A vezérből az az leírása alapján eddig 0,95 percenként ment a busz, az átalakítás kapcsán nagyon ennyi időnként jött és távozott, az átalakítás után pedig 1,05. Ez így ránézése nem tűnik nagy változásnak utaz szempontjából, de nyilván azt a helyzetet nem kezeli, hogyha sokan áltak eddig is a busz megállóva akkor nyilván most is fok, sokan fognak. De azt kértem a vezérindazgatorszöntől, és erre ígéretet is kaptam, hogy az a következő néhány hét tapasztalatai alapján, ha szükséges, korrigálják, Tehát, hogy nincs kőbevésve az, ami történik. Az elvi, az elvi ideológiája, vagy az el, a döntésnek az alapja az volt, hogy utazási szokások folyamatosan változnak egy ekkora városba. Megnézzük, hogy hol Nincs akkor a terhelés, mint ahol máshol terhelés-növekmény van, és ennek szellemi megpróbálják átalakítani, hogy ez jól sikerült vagy kevésbé jól sikerült, vagy hol kell korrigálni, ezt néhány héten belül meg fogják mondani, és a szükséges korrekciókat elvégzik. Ezt az ígéretet kaptuk. A, említetted a Zugló Város Központot, ugye ezzel kapcsolatban ez egy január elejei hír, de erről nem beszéltünk. Ugye van egy környezetvédelmi hatósági eljárás megindítása, jegyzé Cserkuti Szabos főosztályvezető és dr. Tarnai Rihárd főispán, Éppen a mi kettünk beszélgetése előtt kérdeztem navras Tibortól, hogy a számára ez a fűispán ez mennyire barátságos, vagy megszokott csengésű, mert számúra még mindig szokatlan, olyan, mint a történelmúrá lennék, és itt ugye arról van szó, hogy a volt központ igatlan fejlesztő ütemének megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat eljárás és környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálat eljárása lefolytatása nem szükséges, ez 2022. szeptember 19. napján véglegesé vált, ám a határozat ellen kerültek benyújtásra és a környezetvédelmi hatóság felülvizsgálta korábbi döntését és megállapította, hogy benyújtottak alapján, dörödöm, dörödöm, dörödöm Örödöm, és egy ilyen módosító eljárást indítottak január 4-én, és ez még nem fejeződött be. Van-e ezzel kapcsolatban a polgármesternek bármilyen érvényes mondantója? Szerintem az helytelen, hogyha bármilyen állami szabályozás oda vezet, hogy egy területileg illetékes önkormányzatnak nincs beleszólása abba, hogy mi történik a területileg illetékes település életében például építési, környezetvédelmi, vagy más hatóság. Maga az önkormányzat is benne van a határozat elleni keresetek nyújt? Tehát az önkormányzat is egy a sok kereset közül? Az önkormányzat is ezeket a születéseket megtámadta. Mi egyébként az Alkotmánybírósági kúriáli értünk uh -huh. ezekkel a beadványainkkal. Nem állítom, hogy e, viharos siker lett volna az eredménye, a kúria és az alkotmánybíróság. Nem találta meg a lapozottnak az önkormányzatnak azt a meglátását, hogy kárt szenvednek a zuglói lakosok érdekei, ha az zuglói önkormányzat nem tudja érvényesíteni az ő igényeiket, kérdéseiket. Például a zuglói lapozatát, ha egy kormányrendelet felülírja, akkor az alkotmánybíróság szerint ez nem érdeksérelem. Ha nem tarzik, ez, a, ez, a, ez az újabb vizsgálat, illetőleg az, ami most zajlik, és aminek 60 nap a határideje, tehát valamikor márciusban fog lezárulni, ha nem születik hamarabb döntés, ez érdemben mit, mind változtathat a mostani helyzethez képest? Nagyon nehezen tudom átlátni, hogy ez mind változtatna. Oké. Okay. Közben a beruházás lassan elkészül. Lett egy új felmérés, vagy majd megmondott, hogy ezt minek nevezzük. Ez a hangot adunk zuglónak. Ez mi? Ez egy folyamatos több hónapja tartó, ahogy tetszik konzultáció, csak ez egy személyes konzultáció, persze online módon is ki lehet tölteni, ahol négy fontos kérdésről kérdezzük az uglójakat, egyébként erről már beszéltünk. Ennek a az egyik legfontosabb pontja, de nem az egyetlen pontja, a négyes metró meghosszabbításának szükségessége. Akkor még nem tudtunk erről a bizonyos rákos rendezős dubajos projektről, amikor elindítottuk. Igazad van, én, a... akkor ez most itt az én tévedésem, tényleg volt róla már szó, elnézést. Valamikor egy újszülös számára is valami... De semmi gond, mert egyébként szívesen, szívesen felidézem, még most is tart, a másik három kérdés... Az részben az önkormányzatok szolidaritási adóztatásának a megszüntetését javasolja. Négy kérdés van. Támogatja, hogy a kormány biztosítsa a négyes vető Bosnyátérimek hosszabbításához szükséges pénzt, támogatja, hogy a kormány adja visszaszúlónak a szolidaritási adót, a társashez a családi házak, panelházak felújítására fordíthassák, hogy a kormány adja visszaszúlónak a műadót, hogy ezt a pénzt útfejlőjét társakra és zöld fejlesztésekre fordíthassák, és hogy az önkormányzat kezdeményez, hogy a ugró iskolák állami fenntartásból ismét a kelet fenntartásába kerülnek az oktatás érdekében. De ha már itt tartunk, az a hír, ami arra vonatkozott, hogy Budapest mennyi pénzt kap egyébként a tanároknak a fizetés emelésének a kifizetésére, az valójában egy milyen pénzügyi mechanizmus része? Hát Budapest semmilyen pénzt nem kap a tanárok fizetésének a, a kiegyenlítésére, mert állaposították az iskolákat mint egy tíz éve. Tehát jelen pillanatban, ha a kormány ad a tanároknak, akkor a budapesti klikkeken keresztül adja ezt a forrást. Egyébként helyes, hogyha a tanárok követeléseit végre meghallgatja és történik valami. Én úgy hallom, hogy azért sajnos kicsit szerényebbre sikeredik az emelés, mert a kalkulációnak ez a bizonyos 37 az nem általánosan érvényesül. Ráadásul az alapbérben van dominánsa meghatározva, de mindegy, szerintem minden, minden változásnak, pozitív változásnak érdemes örülni, a többit meg majd meglátjuk, és én szeretném, hogyha a, az oktatásban résztvevő tanároknak és a diákoknak is javulna a hangulata annak érdekében, hogy tényleg az oktatásra lehessen fókuszálni, és ne kelljen a tanároknak tüntetésről tüntetésre járni, hogy megkapják azt, ami nekik jogosan jár. Úgyhogy én minden, minden pozitívumnak tudok örülni. Jó, ehhez képest mégiscsak az a hír, hogy a pénzügyminisztérium bejelentése szerint 78 milliárdot oszt szét a kormány az önkormányzatok között azért, hogy a pedagógusok béremélését ki tudják fizetni a települések? Erre kérdeztem be? Most ez nem a tanárokra vonatkozik, a pedagógusok az óvodákban, óvodapedagógusok dolgoznak, és miután az önkormányzatok tartják fenn az a pedagógusokat, ez a, ez a növekmény lehet. Nekem egy kicsit túlzónak tűnik az összeg ezzel összefüggésben, mert a nagyobbik felét azért az önkormányzatok is beszállnak ebbe, ebben nem kevés pénzzel, de mindegy is, tehát van egy kiegészítés, amit a kormány biztosít, remélem, hogy elég lesz ahhoz a, ahhoz a mértékű fizetésemeléshez, amit legalábbis jogszabályi szinten meghatároztak. A napokban ismét Zugló közbiztonságáról egyeztetett a polgármester, Hajdu Flórián alpolgármester társaságában Círiák Róbert rendőrkapitányjal. Te milyennek ítéled meg Hát Ugyanazt tudom mondani, mint egy más témában, az talán kevésbé fontos, hogy én hogyan ítélem meg, az a fontos, hogy hogyan ítélik meg a, a zuglóiak. És hogyan ítélik meg az újjök? A... Erre is, erre is nyilván kitér, ha, ha úgy tetszik, a kutatásunk rendszeresen kérdezi ezt a, ezt a témát. Egyébként az uglóiak nagy általánosságban is konkrétan is elégedettek az ugró közbiztonságával, de aki mondjuk belefut, egy eh, mondjuk abban az éves tíz esetben, ami mondjuk rablással, tehát hogy letépik a láncát a nyakából, egy, egy, eh, egy aluljáróba, vagy egy metró megállóba, vagy akárhol, tehát hogy az ő közbiztonságérzete nulla, mint aki egyébként nem találkozik eh, ilyen eseménnyel, nem is hall ilyen eseményről, az ott esetben lát elég rendést, rendőrt, és biztonságban érzi magát, az övé meg száz. Na most ennek az átlagából szokott kijönni az, hogy azért 90 százalék fölötti a közbiztonsági közérzet pozitívumának a tartománya, de csak az lenne elfogadható, ha semmilyen, semmilyen szabálysértések bűncselekményről, ezekbe a beszámolókban nem, nem kellene írtatni. Tehát van, van tennivaló, és a kapitány ura minden évben arról beszélünk, évente többször, hogy milyen intézkedések kellenek ennek érdekében. Van közös járőrpárunk, a rendőrség és az úrói rendészet között van egy kamera, biztonsági kamerarendszerünk, most már jóval több mint 200 kamera, rövidesen 260 kamera, amelyeket egyébként a rendőr kollégák felügyelnek, és hogyha bármi történik, akkor a gyorsalgálású egységek azonnal mennek a helyszínre, és ezek mind-mind egy együttműködés keretein belül vannak, tehát ez nem a rendőrség általános munka, köri belül, hanem az uglói önkormányzat és a rendőrség közötti szerződéses megállapodásból következő. Eszközökkel segítjük a rendőrség munkáját, pénzzel segítjük a rendőrség munkáját, technikai eszközökkel segítjük a munkáját, meg hát a, a saját ismereteink kölcsönös átadásával. Hadházi Ákos nem csak rajtad köszörülli a körmét, függet attól, hogy a Horváth Csaba szerint ez nem egy témakörben volt újabb forduló, eh, ahol egyébként hozzák a te válaszódat is, hanem azzal kapcsolatban is ír, hogy zúgóolói fideszeset mennyi pénzt kapt, eddig a civil alapból, és felsorol négy egyesületet, a Szeretjük Zugló Egyesületet, a Mentor Sport Közhasznú Egyesületet, a Polgári Összefogás a Kerületünkért Alapítványt, valamint az alsórákosi Civil Egyesületet. Ezzel a finanszírozással és ezen civil szervezetek pénzügyi támogatásával kapcsolatban van-e neked valamilyen saját valód? Én örülök neki, és most itt azért a, a én nem szólal megörülök eh, annak, hogy a fideszeseknek ennyire megéri a fideszekerét tolni, mert hogy zuglóban 160 millió forint a küzdolmunk cserébe. Igen, itt ugyan 120 elemen. Legalább, legalább nem ingyen csinálják, ez is valami. Van-e bár hogyan sikerült a múltkori fogadóra lesz-e annak folytatása, illetőleg még egy hétfői eseményről gondoltam megemlékezni, csak keresem hozzá a papíromat. Hogyan sikerült a múltkori fogadóra, ami talán szombaton volt? Igen, ha azt mondom, hogy jól sikerült, mert hogy nagyon sok felvetéssel és szemétellel is problémával tart, találkoztam. Egyébként nagyon intenzív téma volt a Rákos rendező, ugye, nagyon intenzív téma volt, témafelvetés volt a piac kérdése. Mondjuk a Rákos rendezővel kapcsolatban mennyire tájkozottak az emberek? Hmm. Hallottak, sokan hallottak róla, de ami érdekes volt ez egy, egy Fideszes, már hogy vállaltam fideszes hölgy, ő azt mondta, hogy ő például a négyes metróért, ő aláírja ezt az évet, talán nem túl önkormányzatának a, a koncepciója, de hogy a. a a kapcsolatos másik három témában nem akar e, megnyilvánulni, de ő a négyes metrót mindenképpen szeretné alárni, hogy lehetett, hogy lehetett bármelyik kérdésben lehet fejtene véleményét. Tehát láthatóan ez a téma, ez e, szintén pártsemleges, mint ahogy egyébként az a téma is pártsemlegesen elé magas támogatottságnak örvend, hogy ne vonják el túlzott mértékben az önkormányzatot az önkormányzatától e, a pénzt, semmilyen jogcímen, csak hogy mindenki képe legyen, ez idén, tehát 2024-ben 5 milliárd forint elvonást jelent a okolion önkormányzattól. ez a gépjárműadót azót és a szolidaritási adót jelenti, és ez az össze körülbelül kétszer akkora, mint amennyit egy önkormányzat és zúgló önkormányzat egyébben, mondjuk járdaépítésre, útfelújításra, karbantartásra, bölcsődi óvodák rendbetételére vagy a szakrendelők működtetésére tud költeni. Tehát ehhez képest ez egy óriási összeg, és hát bevallom őszintén nagyon-nagyon hiányzik a büdzsékből mert sok minden tudnánk ebből megoldani. Végül, de nem utolsó sorban, hétfőn civil civilházban lesz egy beszélgetés méltó időskort egy élet munkájáért, Slanger Mártonnal, Herzog Lászlóval, Karásai Mihályjal, Kóros Lajossal és Tóth Józsefnével nével a beszélgetést el fogod vezetni. Egy ilyen eseményre hányan férnek be? Hát általában néhány ember tud eljönni, és a Facebook közvetítés az, ami, ami nyilván egy nagyobb elérés biztosít. Tehát ez egy fontos téma, azt gondolom, hogy a, a, az idősekkel kapcsolatos gondoskodás, ami nyilván nem csak a nyugdíj e, támogatás vagy a nyugdíj e, folyósításról szól, hanem nagyon sok szolgáltatás, amit az önkormányzat, az önkormányzatok nyújtanak. E, fontos, akár egy, egy ingyenes úszási lehetőség, akár különböző támogatások, akár például a. a a fűtési szezonban, a fűtési támogatás, ugye vagy a az idősek épígi támogatása, vagy gyógyszertámogatás. Tehát nagyon sokféle eh, közösségépítő és személyre szóló támogatás kell egy önkormányzatnak működtetnie, hogy egy idősebb ember jól érezhesse magát a bőrében és a közegében. Tehát ez a, eh, ezeket a témákat fogjuk körbejárni, és valóban olyan neves szakértőkkel, mint volt eh, ezzel a foglalkozó miniszter, nyugdíjas eh, parlament vezetője is, és más szakemberek, úgyhogy tényleg várunk mindenkit szeretettel. És még egy programra hagyj hívni ha már említettad a fogadórát, hogy hétfő reggel nyolctól az ősvezértéri szakrendelő bejárat előtt szintén várjuk fogadórára a környéken élőket, és megyünk tovább. Tehát várjuk reggel nyolctól tíz eh, óráig őket. Köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő hét pénteken nem leszek, úgyhogy akkor két hét múlva folytatjuk, és köszönöm szépen, kellemes hétvégét kívánok. További szép napot mindenki. Viszont polgár. Korváth polgármesterét hallották, és András akkor meg kéne hívni a nemest azon a bizonyos Skype címen. Köszönöm. A jövő hét szegényes lesz műsorban, hétfőn találkozunk délután emlékezetem szerint, és csütörtökön lesz még egy fél óra reggel, ennyire lukas programilag nem is volt talán még sohasem a a YouTube periódusában, is azt megelőzően is, de hát... Jó reggelt! Igen, de nem reagál. Ha, hú, küzdjünk. Egy, kettő, három. Jó reggelt! Jó reggelt! most fél a képedet, hogy... Helyetted valami iszonyatos csörgés-zörgést hallok. Az nem baj. Csörgök-börgök. Mint hogyha egy... mint hogyha egy... lennék. Lehet, hogy ott vagy. Te most beszélsz, mert nem hallod. Én most beszélek, de ne elnyomja a vasútjavító. Ha valamit hallok adtan csipogni a háttérből, de nem téged. Nem tudom, talán hívjatok. Most, most, mintha jó lenne. Egy, kettő, három. Igen, most tökéletes. De lesz kép is, Adras? Jó, bevárom. Ó, itt van, meg vagy. Tökéletes. Na. A világ mely pontján, ha szabad kérdeznem? E, most Barcelonába, tegnap óta. Időjárás? Mm, 19-18. Nap? Kint? Felhők? Nap. a feeling, nagyon jó. uszoda Hát az majd délután, mert ugye akkor van sávom. Szabad? Csak te? Vagy kettesben? Hát attól függ. Tehát el kell kapni azt a pillanatot, amikor a spanyolok, illetve a katalánok siestáznak, és akkor többnyire van saját sávom. Úszósapka? Hát az muszáj. Kötelező? Kötelező. Természetesen akkor is, a kapasz vagy. Opaszok nem szoktak. Én áttértem egy új szodába, mert a monparból elegem lett. Akinek nincs haja, az nem hord ott úszósapkát, de nem, nem gondoltam rá szólni. Rászólnak egyébként Barcelonában valakire ebben az úszodában, hogyha nincs úszósapkája? Én nem próbáltam még ki. <gül> nem is úgy gondoltam, hogy rá, hanem bárki másra. úszó van? Van, hogy sőt, mesterek. Sokan vannak. Mennyit húszol? Minden nap egy kilométer. Negy, milyen, te, milyen, milyen úszás nemben? Gyors. Gyors és egy kicsit hát. Csak ez mennyi? 25 perc? 30-35? Hát 30 alatt van mindig, nem mérem. Milyen a 25-33-50-es? Mekkora medence? 25-ös. 25-ös. 25 és már? meleg, meleg, meleg. Mennyi? Számolom, és mindig eltévesztem. Igen, ismerem. Ki kéne találni valamilyen módszert, de nem, nem tudom még. Valami van, jár a fejedben, hallgat zenét, vagy nem ezek közé tartozó? Nem, nem, nincs, nincs rendben semmit, csak a gondolataim. És a gondolataid ott vannak, vagy üres fejjel úszol? Hát gondolat mindig van. Mindig van? Úszás közben Én. is? Persze. Ha most azt mondom, hogy szabad a gazda, ami egyébként nem esik nehezemre, akkor a lelke szerint miről beszélne? Nemes hát Gábor beszélni. külpolitikai tudósító, tehát nagy valószínűséggel gasztronómiáról nem esik szó, de ki tudja? De ne, én szeretné, nagyon gasztronómiacentrikus vagyok. Hát amit most olvastam, nem biztos hogy ez a legfontosabb, de ezt ma olvastam, vagy most olvastam, mielőtt vele volna, ez arról szólt, hogy most először a tagországok, az Európai Unió tagországai, és most már a tanács is, tehát nem csak a parlament, vagy a bizottság, hanem a tanács is úgy gondolkodik, hogy esetleg, ha Orbán most a február 1-i ülésen megint megpróbálja megvétózni az ukrajának nyújtott katonai, meg egyéb segélyeket, akkor akkor meglen, belengetik legalábbis a hetes cikkeit, tehát hogy megvonják tőle a szavazati jogot. Ez most először jelent meg mint, mint opció, nem mondom, hogy ez lesz, csak a politikó című lap, amelyik nagyjából ugye az Európai Unió ügyeivel foglalkozik, ezt, ezt írta a mai számában. Nem biztos, hogy ez, ez realizálódik, egyáltalán nem biztos, hogy ez ma a nap íre, csak nekem ez meg a szemet, és ez volt, amit utoljára olvastam. Mi az, ami foglalkoztat? Hát továbbra is a Oroszország és Ukrajna, és ezen belül inkább Oroszország belső viszonyai. Tehát én igazából nem a háborúval foglalkozom, hanem azzal, hogy mi történt, mi történik ezzel az Oroszországgal, ami egyre érthetetlenül. Mennyiben más, a olvasorról és ha ott lennél? Nagyon más, de nem olvasok, én ö, nézem ezeket a... Hát részben nézem a, a, az orosz tévét, bár most már egyre kevesebbet, mert az orosz ellenzéki tévék, meg ö, mindenfajta emigráns tévék, ezek kimazsolázzák nekem. Tehát nem kell végignézni mondjuk 5 óra szalavjogot, az, ő a fő propagandista volt, hanem kiszedik belőle a fontosakat. És azokat nézem, ö, rögzítem, és aztán vagy csinálok belőle valamit, vagy nem, általában azért valamit csinál. Mekkora jelentősége van a helyszíni tudósításnak, ami Magyarországon jóformán egy megszűnő műfajnak tűnik? Ez egy ilyen kettős dolog. Egyrészt a konkrét helyszín, tehát az, hogy akkor és amikor valami történik, ott legyél, ez egyre inkább háttérbe szorul. Nem csak akkor, amikor valami drámai történik, hanem például amikor Brüsszeli tudósító voltam, hát ennek most már lassan hat éve, akkor mindig el kellett döntenem, hogy bemegyek-e a mindennapos sajtérte a ö, bizottságnak, vagy sem. Ha bemegyek, akkor valószínűleg az anyagom később készül. Uh -huh. mert... De olyan plusz információz, jutsz, amihez egyébként nem jutsz, hogyha nem Viszont, viszont ö, társalkodom a kollégám. Igen, hát meg nem Na csak a kollégákkal. Meg mindenki. Na most ugyanez áll a tudósítóra is. Az, hogy te ö, ott legyél, ha, ha itten egy miniszterelnöki itt találkozó van, és neked ott kell lihegned a hátsó sorokban, az, az nem fontos. De az, hogy ott legyél abban az országban, amelyikről tudósítasz, hogy érezd azt az országot, hogy átszűrd magadon az országot, az fontos. Az események, ott, ott már nem tudsz ö, a televízióval, az egyidejű minden, mindenütt jelenlévő videóval konkurálni, és nem is érdemes. Ugye gázakapcsán kapcsán uh, szoktunk szörfölni a hírcsatornák között, és hát a nagy hírcsatornák azok mind helyszíni tudósítóval dolgoznak. Mennyire drága mi folyoz? Nagyon, és mi nem vagyunk nagy hírcsatornák, sose sosem voltunk. Tehát a, a magyar tudósító az mindig egy, egy speciális helyzetben volt, neki nem a hírversenyt kellett megnyernie, neki azt a magyar szempontot kellene megtalálni, a magyarok számára érdekes dolgot kell megtalálnia abból a hatalmas áradatból, amit a többiek, a nagyok összehordanak. Hát mért, például, amikor Pekingben voltam tudósító egymagam, félállásban gyakorlatilag, már a nap felében egy, ö, a kínai rádiónak dolgoztam, akkor mit tudom én, elven konkurálnom kellett volna a százfős, és kínai alkalmazottakkal dolgozó rajta szabad. Szóval, hát nyilván nevetséges. Oroszország, Ukrajna kapcsán, de ha tetszik, akkor Oroszországgal kapcsolatban, az ottani állapotokkal kapcsolatban mi foglalkoztat? Mindig érnek újabb, újabb és újabb meglepetéseket. Például most a Duma elfogadott egy olyan törvényt, hogy mindenfajta államellenes bűncselekményeknél, és ez egy nagyon széles spektrum. Tehát itt benne van az is, hogyha, akár az is, hogyha csak diszidálsz. Ez attól függ, hogy mikor, hogy, mendig. De például, ha dezertálsz, mint katona, akkor biztosan, ha valamilyen parancsmegtavagadást hajtasz végre, vagy például föllépsz háború ellen, akkor is biztosan, akkor a büntetésed mellé, tehát nyilván elő, kapsz jó néhány évet az ilyen neknél ugye tizen, tizennél kezdődnek a börtönbüntetések. Tegnap ki, ki, kiszabtak egy 27 éves börtönbüntetést egy 26 éves nőre. Nos, ezek mellett most megjelenik valami, ami, ami hivatalosan soha nem volt, de a gyakorlatban is csak a, a Stálini nagy terror idején volt, a vagyonelkobzás. Ez azt jelenti, hogy elítélnek, mondjuk dezertálsz. akkor téged elítélnek, hát nyilván távol létetben viszont vagyonelkobzás alapján elveszik a lakásod, és a családod akkor földön futóvá válik. Most nem lehet tudni, hogy ez hogy fog történni, a törvény megvan. És ez is a szándéka, ezt el is mondták keresetlen szavakkal a képviselők. Na most, ez, ez, ez egy olyan világ, ami, ami már nem nagyon hasonlít arra, amit arra, én ismertem, amikor hát mikor is volt, ami Moszkvai Tudósító, ugye, 2011-ig, 2011-ig. Ez eh, milyen világ? Hát, randa. De, eh, hát, még arra, arra a Szovjetunióra se hasonlít, amelyet én ismertem. Tehát ez egy olyan, ez már egy olyan időbe való visszacsúszás, ami, ami a, a, a, a, hát a sztálinizmusra volt jellemző, és amit én azért nem ismerhetem, lekkábbis személyesen. Ennek van oka? Hát a háború elsősorban, de hát nyilván a, a, az egész putyini rendszer erre fut ki. Ugye ezeknek a rendszereknek ez a, ez a drámája, hogy elindulnak akár, akár egy, egy normál demokratikus módon népszerű. Putyin népszerű volt, amikor a került. Hát ugye Jelcin után jött, mondjuk nem, semmifajta demokrácia nem volt abban, ahogy a hatalomra került. Egyrészt kijelölték, másrészt iszonyú csúnya és halálos manipulációkkal sikerült a választásokat megnyerni, de onnantól kezdve népszerű volt. Na most viszont minden áron hatalmon akar maradni, és ez aztán különböző trükköket kellett bevetni. Először elég volt az a trükk, hogy ugye két, kur, két elnöki időszak után átadta formálisan Medvegyevnek az elnökséget, ő meg miniszterelnök lett. Aztán visszajött, akkor már azért az a nép egy része már morgott, és azóta nem érdeklő, hogy a nép morog-e vagy sem, mert azóta a legdurvább dolgokat itt Mit tudunk viszni, a nép morgásáról? A nép alkalmazkodik a, a, a demokráciához, és alkalmazkodik a diktatúrához, és alkalmazkodik a viszonyokhoz. Ugye Oroszország esetében egy akkora országról van szó, hát nem olyan, hogy a Gellét helyről át tudott tekinteni. Nem, de például hogy is mondjam, csak a gleissaltolás van, ez a szép régi német szó, ami ugye még a náci időből származik. Tehát az, az hogy összehangoljuk, hogy egy, egy ö, síkra visszük, egy irányba toljuk az egész hatalmas fóbelevanciát, amit Oroszország jelent, ez azért van. Hát Oroszországban ma már megszűntek azok a autonómiák, amelyek a, amikor összeomlott a Szovjetunió, az új alkotmányal megjelentek. Formailag sincsen jó részük már meg, hát például nincs ma már közvetlen elnökválasztás a tartományokban, vagy a, a köztársaságokban, tehát a tag, a tag ö, részeiben az országnak. De hát ha lenne is, ö, ma már mindent van irányítva, Tehát ezt akarom mondani, hogy a, a dolgoknak a logikája oda vezet, kérdeztet, hogy mi, tehát a háború, az is a dolgok logikájából pakad, ma már látszik. Tehát a háborúnak a legfontosabb oka Putyin hatalma maradása. Tehát nyilvánvalóan egyéb szempontok is szerepet játszottak, de hát egész primitűen úgy gondolkodott, hogy amikor volt a rúziai háború, akkor föl nőtt a népszerűsége, amikor leesett megint, akkor a Krimet elfoglalt, akkor megint egekbe a népszerűsége, akkor megint egy kicsit kezdett esni, és úgy nézett ki, hogy ez az ukrajnai háború, pláne, hogyha sikeres, hát akkor ez megint vissza. De ez a háború, ez a Putyin személyhez kötött, ha nincs Putyin. Igen. igen. Én azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogyha azt holnap hiszem, hogy igen. szerelmes lesz, és ezért elmegy Új-Zélandra, akkor vége lesz a háborúnak? Nem, nem, a dolog nem így, nem, hát a háború már tény. Ugye sajnos ugye az a, a háborúnak az a, az a borzasztó egyéb mellékhatása, hogy negatív értelemben is egyesíti a népet. Tehát például, ha megnézed a különböző kutatásokat, egy csomó olyan ember, aki elfben ellenezte, vagy talán még most is ellenezné a háborút, azt mondja, hogy na jó, de ha már van, akkor meg kell nyerni. Elveszt. Oroszország nem veszi. Ez, ez, ez, ez, ezek ezek mérvadó ez, ez, kutatások? Igen, igen, igen, igen. Tehát van, hát jó, semmi sem mérvadó. Á, á, a kutatás mindig egy kicsit hát manipulált, vagy, vagy nem egészen pontosan azt tükrözően, amit kutat. B, hát egy olyan országban, ahol a válasznak tétje van, tehát <gül> ugye, akár megjelenhet egy kis kocsi és elvész akkor ott nyilván másképp hangzanak a dolgok, de azért nagyjából ezt lehet tudni. Tehát a, a nagy vonalak azért kiderülnek, az is kiderül, hogy a háborúnak a, a támogatottsága alacsony, de, de a, a a vereség támogatottsága az még kisebb. Tehát ez az, a háború meddig tart? Végkimerülésig? Nem tudom. A háború addig tart, ameddig a, a... Hát az egyik oldalon biztosan addig, amíg a nyugat kellően támogatja. Ez a háború már most egészen másképp nézett volna néznek ki, ha a nyugat nem ilyen... E, hát, Gondolsz-e bármit félszíve? a nyugat részvételéről ebben a háborúban, hiszen azért ez egy... Te egy jóval tájékozottabb ember vagy, mint én. Volt valaha hasonló háború, miközben egyébként elvileg eh, Ukrajnál háborúban, Oroszországgal vagy Oroszországál háborúban, Ukrajnával nem lényegtelen a különbség, tudom, de mégis egy olyan külső támogatás élvezve tud Ukrajna, hát ha nem is egyenrangú, de, de, de egy hadviselőfél lenni, amely kívül esik egyébként a saját határain, Volt már ehhez hasonló? Volt. Hát például a vietnámi háború az nagyon hasonlított erre, ebből a szempontból. Nyilvánvalóan Orosz, vagy Szovjetunió és Kína masszívan támogatta Vietnámot, miközben igyekezett természetesen elkerülni a közvetlen összeütközést a Egyesült Államokkal. És, de minden háború más, ez azért, ez azért annyiban különbözik, hogy szóval az is másképp néz ki, amikor egy ilyen Hát gyarmati típusú befolyási övezetekről van szó. A, a vietnámi háború, ha jól megkaparom, az a, a gyarmati háborúnak a, a, az utórezgése volt. Ugye volt egy francia Indokína, ezt a francia Indokínát a, a franciák háborúban, az indokínai háborúban elvesztették, és a helyükbe bemásztak az amerikaiak. De lényegében ugyanaz folyt tovább. A vietnámiak szempontjából biztosan. Itt nem erről van szó. Itt tényleg arról van szó, hogy itt van két európai ország, a legnagyobb európai ország és a második legnagyobb területére nézzel Európai Ország. És, és ez az egyik el akarja a másikat foglalni, vagy, vagy teljes mértékben meg akarja szüntetni, miközben, hát és az azért egy lényeges elem, hosszú-hosszú ideig elismerte, tehát nem arról volt szó, hogy Oroszország soha se ismerte el Ukrajnát. Nem arról volt szó, hogy Oroszország mindig úgy érezte, hogy Ukrajna az ő része. Hanem ez egy változás. Tehát egyrészt eh, több egyezményben is, több nemzetközi eh, vállalásban is Ukrajna függetlenségét, területi szuverenitását garantált. És hát van még egy dolog, ezt el szoktuk felejteni, pedig ez is egy jelentős dolog. Ukrajna atomhatalom volt. Akkor, amikor a szovjetunió fölbomlott, akkor az atomfegyverek ugye ott maradtak, ahol éppen abban a másodpercben voltak, tehát voltak Ukrajnában, és azt hiszem Kazasztánban is. Na most, Ukrajna úgy mondott le az atomfegyverekről, amelyeket persze nyilván nehezen tudta volna használni, mert egy atombomba az úgy önmagában nem jelent semmit, ahhoz azért egy egész nagy infrastruktúra háttér kell, hogy, hogy érdemben tudjad mozgatni, és, és bevetni, vagy, vagy egyáltalán fenyegetni vele, de úgy mondott le róla, hogy ennek az egyik feltétele az volt, hogy Oroszország például, és nem csak Oroszország, hanem az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és garantálta ukrajna területi épségét és függetlenségét. Ebből a szempontból még annak is lenne ma valami nemzetközi jogi alapja, ha az Egyesült Államok, vagy mondjuk Anglia ö, beszállna ebbe közvetlenül, mert erre egyébként kötelezettséget vállalt. Más kérdés, hogy nyilván, azért egy világháború, vagy két atomhatalom, vagy több atomhatalom közötti háború ennyit nem ér meg. De ha már a nyugatot kérdezted, a nyugat hosszú-hosszú ideig ő, nyilván abban, abban gondolkodott, hogy akármi is van Ukrajnában, a szovjet, vagy az orosz atomfenyegetés nem szabad kivívni magunk ellen. Aztán kiderült, hogy ez egy, ez egy hát, papírtigris, nincs orosz atomfenyegetés, azért Putyint Totálisan fölmérte, hogy nem az az gyilkos alkat, és a kínaiak is megmondták neki, hogy ezt, ezt, ezt talán hagyja. Tehát gyakorlatilag az blöff az az e, ukrajnai háborúból kikerült, bár éppen e, tegnap láttam megint egy ilyen vitát, ahol, ahol időről időre a propagandisták ezt előveszik. De én nem hiszem, hogy ennek ilyen alapja van. Egy átlag orosz, aki nincs, az tudja, hogy miért folyik háború Ukrajnával? Ne, hát abban az értelemben nem tudja, hogy, hogy neki azt mondják, hogy Ukrajna Ugye úgy, úgy indult a háború, hogy ottan a nácik elválták Ukrajnát, és ezeket a nácikat, folytatjuk a második világháború, a nácikat ki kellene ülözni, ráadásul ezek a nácik a, a NATO ránk hozzák. Na most ez, a, ez továbbra sem változott hivatalosan, de hát azért az átlag azért több dolognak föl kell, hogy tűnjönnek. Az egyik, hogy, hogy ezek a nácik, ezek valahogy bírják az ottani lakosság támogatását. Tehát nem arról van szó, hogy amikor megjelentek a testvéri tankok, akkor virágcsokrok köszöltötték őket, mondván, hogy ti vagytok, akik megszabadjadnak minket a náciktól. Ez az egyik. A másik pedig, hát azért az is látszik, hogy, hogy itten, itt, itt egy olyan háború folyik, amelyiknek nincs nincs kifutása orosz szempontból se. Tehát győzünk, győzünk, és most 5 métert mentünk előre azért ezt, ezt látni kell az oroszoknak is. Tehát ezt, ezt nem kell. Oké, okay, látniuk gondolni. kell, és látják, és ha látják... Tehát akkor... ezt látják, hogy milyen következtetés vannak le belőle, vagy, vagy hogy mennyire tolják ezt az agyukban hátra, vagy, vagy hogy mit gondolnak. Én nagyon kevés orosz kapcsolatom van, akikkel még kapcsolatban vagyok. Ugye nem is nagyon nehéz, vagy nagyon könnyű mondjuk érdemileg olyanokkal beszélni, akik esetleg érintve lennének egy retorzióba. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy szörnyű, csúszunk a fasizmusba. És, és hát ez egész háború, ez borzasztó. És aztán vannak emberek, akik azt mondják, hogy az egész engem nem is érdekel. Mennyire látszik érdekel. meg az országon az, hogy háborúban állt? Tehát, hogyha elmegyünk a fronttól 300 kilométerre, mennyire? Nem. nem látszik. Hát főleg a nagyvárosokban ez, egy, ez is egy azért egy, egy árnyolni kell a képet. A nagyvárosokban nem látszik. Erre nagyon ügyelnek, hogy Moszkvában és Szentpéterváron ne, ne látszódjon. De hát azért nemrég robbantottak föl Szentpéterváron, vagy ért dróntámadás Szentpétervárt, és szerintem ezek most fokozódni fognak. Tehát az ukránok szemmel általán elhatározták, hogy euh, ugye itt két euh, iskola van. Az egyik az az, hogy azt mondom, hogy nem támadom az orosz polgári lakosságot, Nem csinálom az oroszokkal ugyanazt, amit az oroszok velünk csinálnak, mert ezzel csak tömörítem őket, Aha. Jó, de én alapvetően azt kérdezem tőled, amikor az emberek szkanderoznak, nekem ez nem egy e, sportágam, akkor valójában e, kifárasztják egymást, leszámítva azt az esetet, amikor valaki annyival erősebb, vagy ügyesebb, hogy pillanatok alatt lenyomja. Az, ami, ez, most, ami most folyik, ezt, ezt hogy mondani. Eltetni? Ezt kezdtem mondani, hogy tehát az egyik... Az eddig az volt, hogy nem támadjuk a hátországot, most szerintem eldöntötték, hogy igenis támadni fogjuk, és valószínűleg ehhez a nyugatnak a hallgatólagos támogatását is megkaptak. Nyugati fegyverekkel nyilván nem támadhatják az orosz hátországot, de saját fegyvereikkel is, most már vannak nekik ilyenek, igen. Tehát magyarán az a fajta lakosság elleni terror, amely orosz, amelyet az oroszok... Ukrajnában most már két éve egészen brutálisan folytatnak, ez el fog indulni a másik irányba, és ugyanez volt a második világháborúban, és először elkezdték bombázni ugye coventry meg, meg a angol városokat, aztán csodálkoztak a németek, hogy Hamburg fölött is megjelentek repülőgépek. Repülőgépek nem fognak megjelenni, ma már nem így Dolog, de én szerintem igenis fogják érezni az, a háborúnak ezt a részét is, nem túl erősen, mert azért van légvédelem, meg az ukránknak nem ez a legfontosabb, ez inkább csak hogy jelzésértékű. De azért érzik. Múlcsa például beszéltél pénzről, hogy ez morzsika a Nyugat-Európa gazdasági helyzetét, illetően azt lehet érzékelni, és akkor tényleg, mint egy outsider fogalmazom meg a kérdést, de legalább őszintén nem mesterkélten, hogy egyébként skanderban hogy állnak a felek? Hát persze, Oroszország, hát van, van, egy, van egy nagyon erős infláció, amelyet nem tudnak nyilvánvalóan kordába tartani, és nem is akarnak talán, hiszen az inflációnak azért az a költségvetés szempontjából számos kedvező következménye van. És nyilvánvaló, hogy Oroszország gazdasága nagyon alaposan megsínyli, hogy ezt, meglá hogy ezt érződik -e, tehát most átállították hadi vágányokra, katonai ez most egy hadigazdaság, hogy, hogy akkor megérzi-e ezt de a... De hadigazdaság a... olyan értelemben, mint hogy a második világháborúban volt, hogy egészen másféleképpen... Annyira, annyira nem, de, de, de például azt a szintet már eléri, amit a Szovjetunió hát, mutatott be, tehát hogy próbált, ugye nem volt deklaráltan hadigazdaság, de próbált egyensúlyban maradni az amerikai hadi potenciállal, és ebben, mint tudjuk, a Szovjetunió belebukott. Na most Oroszország lényegesen gyengébb, és sokkal kevésbé altart, mint a Szovjetunió. Tehát én, én azt mondom, hogy a hosszútávú gazdasági hatásai drámaiak. Oroszország lemarad technológiailag, lemarad gyakorlatilag mindenben, és egy olyan fajta típusú fejlődési útra állt át, ami, ami hát sehova nem vezet. Mondok egy, egy konkrét példát, ami egyébként nem döntő. Az összes nagy nyugati autógyár ott volt, vagy a, a nagy autógyár a és ott gyártották azokat az autókat, amelyeket az orosz piacon el akartak adni. Ez azért az orosz technikai színvonalnak valamit adott. Ezek kimentek. Most megjelentek a kínai autók. Na de a kínai autó összeszerelő üzemek azért csak nagyon korlátozott mértékben vannak jelen, mert hát a kínai tehát a kínai ható, hatékonysága egy, egy gyárnak sokkal nagyobb, mint amit Oroszországban elő lehet állítani. És hát azt is jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag ebből az, ebben az iparágban Oroszország nem játékos többé. Ugyanez áll nagyon sok más területen is, a számítástechnika és egyéb területen is, de hát, ö, sőt, a, azon is, ami a legfontosabb bevételi forrás, nevezetesen a ö, szénhidrogének, ott is a kitermelés egyre nehezebb lesz. Mert a technológiájuk nincs meg. Eddig is nyugati technológiával folyt azoknak a mezőknek a kitermelése, amelyek egy kicsit bonyolultabbak. Most kanibalizálják a, a leg könnyebben kiasználódó, kitermelhető mezőket, mert, mert erre Jó, itt húzzunk egy vonat, és majd legközelebb folytatjuk, de azt áruld el nekem, hogy ebben az egész helyzetben, amir, de, amiről eddig beszéltél, és amiről, amiránt Magyarországon a háború legelején tízes skálán, tízes volt az érdeklődés, és ahogy múlt az idő, csökkent és egészen más fókuszúvá vált, ha egyáltalán van neki fókusza. Téged ebben a folyamatban most mi az, ami érdekel? Ugyanaz, mint az elején, mert ugyanaz a tét és ugyanazok, ugyanaz folyik. Ö, igazában most engem az érdekel, hogy az a, az a lába az egésznek, ami, ami, ami ha kiesik, akkor mindent fölborít, nevezetesen a nyugati támogatás, az milyen lesz és mekkora lesz. Abban nem hiszek, az ki van zárva, hogy ez teljesen elállna, mert ez egy olyan vereség lenne a nyugat számára, és a nyugatban most benne van az Egyesült Államok, a Európa és a többi, ami, ami hát megemészleten, ugye azért nem azért folyik ez a segély, mert nagyon szeretik az ukránokat, hanem mert elemi érdeke az Európai Uniónak különösen, de az Egyesült Államoknak is, hogy ez a fajta orosz politika ne győzzön. De... Ha ez kiesik, vagy ha, ha odáig megy a dolog, hogy jó, ne győzzön, de fagyasszuk be, vagy, vagy, vagy, vagy ne legyen... Már nem hiszünk abból, hogy az ukránok bármit el tudnak érni, az egy új helyzet, egy új világ. És egyébként, mert ugye Zömében Oroszországról beszéltünk, de Ukrajna tervíró képességéről azért két hét múlva, a jövő héten nem leszek, azért szintén érdemes lenne beszélni, hiszen hiába a nyugati segítség, hogyha egyébként az a fogadó fél, ahova egyébként ez a segítség érkezik, olyan mértékben robban le, hogy nem tud érdemben mit kezdeni azzal, amit kap. Igen, erről, erről sokkal kevesebbet tudok, sokkal kevesebb információm van, sokkal kevesebbet is foglalkoztam vele. Tehát azért ez a része, ez, ez ugyanúgy hozzá tartozik. Ez igaz, de azért azt ne felejtjük, hogy amikor ugye az azt mondtam, hogy az oroszok azt mondják, hogy nem vesz, hát jó-jó, de ne veszítsük el a háborút. Az ukránok számára ez, ez fokozottan így van, mert a háború elvesztése az országok elvesztését jelenti. És azért erre... Erre azért, ez, ott sokkal magasabb a tűrő képességnek a határ. Innen fogjuk folytatni, Gábor. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Sziasztok, Sziasztok! Szia! Önöknek is köszönöm az érdeklődést. Hétfőn találkozunk nagy valószínűséggel. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, nem tudom megmondani egyértelműen. Az biztos, hogy csütörtökön lesz a Szabó András harmadik rész, és ezt leszámítva az ígényet hát a és semmilyen fékszett nem tudok mondani a jövő héttel kapcsolatban, mert tegnap például nekiálltam egy interjúnak, amit menet közben abba hagytam, mert úgy gondoltam, hogy az nem lesz adásképes a sportolói portrék azoknak minimum 96 óráig el kell állniuk olyanból, ugyanis lesz, hogy kiderüljön, hogy a felek kölcsönösen válhatónak találják a beszélgetést, így aztán egy hétfői élő az, ami még szóba jöhet a csütörtöki műsor mellett, a többi majd kiderül a vallatásnál, ahogy ezt szokták mondani. Azért ennyi idő után nem félek attól, hogy elfelejtenek Távolétemben dörö.fiolajanos gmail.com felhívnám a figyelmüket arra, a hétfőn élő lesz, akkor be lehet telefonálni, de ez az elmúlt időben olyan mértékben nem működött, hogy arra szavak sincsenek, úgyhogy majd ki fog derülni ismét a valatásnál, hogy ezzel élnek-e vagy sem. Ez volt a Kejfejancs életében 2024. negyedik hete január 22-től 28-áig Fületlatoiba még csak 26-a péntek van. viszontlátásra, látásra, viszont hallásra.